3. Danmarks radio præsenterer Stolt Live i Ørstersparken, De Sprøjtede Heste. Det er et radioprogram uden afbrydelser. Sina Lindefest og Anders brejhold er De Sprøjtede Heste. Det kan du bande på, vi ja. er, og vi sidder nede i Ørstersparken, hvor at, jeg nu kan se, at der er kommet lidt familie herned med små børn. Og, leger over på legepladsen, og solen begynder så småt og skænde frem. Og så hvis vi er lidt kede af, at vi ødelægger jeres familieoplevelse på sådan en tirsdag formiddag. De Brøde Heste, det er programmet, som er på Danmarksturnet. Vi er i København i denne uge. Vi kommer til Roskilde, Bornholm, Samsø, Svendborg, Skagen og Skanderborg. Det er nemlig lige der, som vi tager råd. Vores hjemmeside hedder drtk fransk. Og der vil du blandt andet kunne se, hvornår vi er de forskellige steder. Og ikke mindst også, hvornår Anders Lund Madsen, som jo er det. den tredje værd de programmet, mm, han støder mm. til. Mm. Hvis øh, du vinder dig om, Anders, så kan du se, ham, øh, som har den lille baby med, og der går og leger over på legepladsen bagved. Han har jo en, øh, en, øh, en trøjebog, som jeg må ville gøre dig glad. Ja, ekstremt glad, øh, da det jo altså er i aften, at øh, vi skal ja. spille. Og nu står manden og peger på hans øh, barn, som er sikkert hans datter, ser det ud som om. Hvis de en, det er en datter, ikke? det er ikke jo, en dreng, han har lyserøde bukser på, så det vil være lidt Øh, det pinligt. Jeg prøver lige at gå ned Signe, fordi ja. vi skal jo altså til at snakke øh, om fodbold. Så ja. vi går lige rundt på øh, lejalpladsen. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Anders. Hej Anders. Uh, dig, dit navn, hørt. Og <laughs> hvad hedder din datter? Hun hedder Emma. Emma, hun er sand i hele kæften. Yes, det har hun. <laughs> hvad bliver øh, kampen i aften, Anders? Ja, må det ikke? Det bliver 2-2. Det satser du simpelthen på, for det er meget skægt, du siger, at du står her i din landsholdstrøje, ikke? og det er meget skæg, du siger, at den bliver 2-2. For jeg ved ikke, om du har hørt, at, øh, at nogle italienske journalister har i går, ifølge Ekstrabladet, gået ind på det svenske Spillerhotel i Portugal, ikke? og vil sende en fax til det danske Spillerhotel, for at ligesom bevise, at der er den her konspirationsteori, at der er den her sammensværvelse. Tror du helt seriøst på, at der er en anden sammensværvelse? Nej, det er slet ikke nødvendigt. Det kan godt være, at svenskerne har brug for det, men danskerne, de skal sgu nok klare det. Helt seriøst, jeg personligt tror at jeg ikke en skid på den der 2-2. Altså, jeg tror på, at hvis det bliver noget, så er der en vinderkamp, og det bliver så forhåbentlig Danmark. Hvis der skal være en vinder, så bliver det Danmark. Vi glæder mig at høre. Anders, øh, rigtig god kamp. Hvor skal du se kampen henne? Vi skal se kampen derhjemme. Derhjemme. Og øh, er det noget med, at hele familien kigger forbi, eller er det dig og fruen? Mig og fruen, og forhåbentlig en masse af vennerne. Og, og Emma selvfølgelig. Ja. Så Emma, der spørger du lige en sten ud af munden. <laughs> Emma, hun har rent faktisk også en, en, en, en rødhvid trøje på øh, og, og ja, sand ud af munden. Det kan være, at vi kan få det... Øh, Illustreret på vores hjemmeside, når Webb han tager et. Og jeg skal måske, tak, Anders. Og jeg skal måske lige sige, at Emma er måske max. halvandet år, eller sådan noget. det er en, en meget lille størrelse, men altså, hun er også blevet spændt op i fodboldtøj, og det giver måske noget af et meget godt billede af den her stemning, som der jo er i dag. Ikke mindst fordi, at italienerne tror jo på, at Sverige og Danmark, og skandinaverne har slået sig sammen, og virkelig... Har aftalt, jamen nu gør vi sådan og sådan og sådan, mm, mm. hænke, hvis han står lige foran målet osv. For at mm. det senere i programmet i dag, der har vi muligvis et bevis på, at det er sådan, det hænger sammen. Fordi Tony Scott har nemlig sidste nyt fra landsholdslejren. Eller, eller et bevis på, at det ikke er sådan. Ja, og ved er hvad det morsomme er? Mm. I øh, p sporten her til morgen, der er øh, Jon Dahl, han bliver spurgt, øh, hvis det nu er, at Danmark vinder, eller den bliver 2-2, eller øh, ikke hvert mindst, selvfølgelig hvis den bliver 2-2, om øh, han tør, hvordan han har det med at komme tilbage til Milan, hvor han jo spiller, ikke? så siger han, det har han ikke nogen problemer med. Men hvis kampen blev spillet i Italien, så var han sikker på, at den var blevet 2-2. Det siger en mand, som så er ansat af Silvio Berlusconi, ministerpræsident i Italien. Et modigt menneske. Det må man sige. Spørgsmålet er, at han ikke mister en fod, når han kommer tilbage til Italien, eller bliver fundet i, i en havn, mens han ikke klår som benet. med om et øjeblik, der skal vi ringe til Henrik Lineker. Henrik ja. Lineker, han er manden, som er, de er et sportens øh, kommentator til fodboldkampene. Mm. Og faktisk plejer han at være på, på tre ikke? Mm. Men nu er han åbenbart blevet så god, så han er råret over på TV. Fordi til til selvfølgelig mit gode gamle radiohjerte. Vi prøver at ringe op til Henrik Lieninger direkte fra Portugal. Det gør vi efter svenske Maria Mina, norske undskyld på, only one. Well, you your Maria Mener med only one. I aften kl. 20.25 på DR1 og selvfølgelig også her på uh, P3, der kan du følge uh, kampen Danmarks Sverige direkte. Og Henrik Lieninger, velkommen til programmet. Tak skal okay. du have. Uh, ja, skal du faktisk følge os hele sommeren, fordi du er nærmest udlånt til tv-sporten, ikke? Nu. Jeg laver simpelthen et stort, stort rate i hele Sydeuropa. Lige nu er jeg på, på, på DR1, på TV Sporten, ja, men senere så er jeg tilbage på B3, C2 og Og Henrik, øh, jeg må sige, at der er en mærkelig, mærkelig tendens blandt øh, radiofolk, at det åbenbart lige pludselig er federe at lave tv. Altså, det er fordi, der er flere penge i det, jo. Nå, for saten. Okay, Pis. Ja det kan jeg ikke stikke den der. Så kan jeg altså ikke komme med et godt tilbud, og gøre at du uh, kunne godt blive lige på radioen på eftertiden. Men der er roligt. Jeg er tilbage på B3, når, når der er Tour de France. Så er jeg med at være eneste dag her i juli. Altså, det skal vi nok misbruge, Lindegår. St stemningen i Portugal, hvor du selvfølgelig har været hele tiden og øh, op til den her kamp. Er der nogen nervositeter, der sporer enten hos jer eller hos, øh, øh, hos, hos holdet, som du formodentlig også har været ude til et osv.? Der er selvfølgelig kæmpe, kæmpe spænding på overalt, og, og alle ved godt, at lige de nok at den her gruppe C er, er en, hvor der er totalt meget sprængstof i, og, og alting kan ske, så jeg vil sige, at, at spændingsniveauet stiger, men, men spørger man sådan den almindelige portugiser, så er de nok lidt mere glade for, at de selv har slået i Spanien, end at vi skal spille i aften. Men, men spændingen er der. Længere, I sidder i det der pressecenter, I sidder i, lidt som kommandocentralen for det hele, Vi siden af svenske journalister. Ja. Øhm, og, og lad mig høre, hvordan er stemningen mellem jer og de svenske journalister, og hele det her øh, med, at, at nu må vi skandinaviske lande stå sammen? Nej, det holder jo ikke længere vel. Altså, jeg, jeg var derude i går øh, i i det store praksescenter i, i Lissabon. Og, og de andre gange, jeg har været derude, det har også været omkring svenskernes kampe, og vi bor lige ved siden af, af svensk TV og Sveriges Radio. Og, og det er jo sådan, at vi plejer at sige, ja, held og lykke, og, og vi håber, det går godt og sådan noget. Nu er der bare, der er ikke iskold luft imellem parterne, men der bliver altså ikke udviklet de her små øh, venligheder længere. Nu er, det, nu er det fodboldkrig. Nu er det sgu alvor. Det er Hvad hedder det, det. Linnikard? Du har jo åbenbart ikke rigtig hørt øh, den historie, som florerer hjemme øh, i de danske aviser, primært i ekstrabladet. At i går eftermiddag, så skulle italienske journalister have forsøgt at gå ind på det øh, svenske øh, Spillers Hotel, ikke? <går> øhm, Og få at sende en fax til det danske hotel, som ligger for 100 meter væk fra svenskernes. Øhm, og det, de ville gøre, men man er rigtig helt klar over, hvad det var, de vil skrive i den her mail. Eller undskyld den her fax, men nogle af de de sende en, for som ligesom, at øh, kunne bevise, at der var en egentlig sværvelse Men det har jeg slet ikke hørt om i Italien? <går> Eller undskyld, <går> de så vil jeg sige, det er altid et gammelt at sende en fax, er det ikke? Kunne det ikke bare sende en e-mail eller sådan noget? Det men det godt med. Men for det andet, det, er jo, det undrer mig ikke, hvis det her er rigtigt. Altså, italienerne er jo helt oppe at køre. I går hørte jeg, at italiensk tv havde søgt om helt ekstraordinært at få 14 ekstra kameraer ind til kampen for at dække hver eneste danske spiller hele vejen igennem. Ligesom den der med Torchi i den første kamp, hvor vi havde et kamera på, på en spiller. De vil så bare have en på hver af de danske spillere. Så ved jeg ikke, hvad de tre sidste, der er jo kun 11 spillere at skulle lave vel. Men det er de ikke fået lov til. De har fået to ekstra kameraer ind, og øh, så italienerne er helt oppe. Det er lige før, jeg håber, at, øh, at det bliver to 2-2. Altså, skal vi så ikke bare aftale 5 i stedet for? Det vil være sjovere. Ja, men det er fordi det, jeg tænker på, hvordan ser de, de, de øh, italienske journalister ud? Ligner din Totti med langt og fæle guldkæder. Hvordan ser de her journalister ud? De, de, de ligner sådan lidt en, en dagords vil jeg sige, ikke. Altså øh, der er lidt længere skæg og, øh, og, og knap så dyre øh, guldkæder, og, og måske også en lille bitte smule mere spaghettibom end en torte en, en kan. men, men det er der landsmænd. Det kan man jo ikke, det kan man ikke komme ud af. Men, men det er nok. De siger nok det samme om os ikke, fordi vi ligner jo også bare en eller anden butika-udgave af landforspillerne. <hællige> Linnikker, vil du ikke love også her på programmet, at hvis og så fremt, hvilket det forhåbentlig, øh, vi er jo sådan lige glade med Sverige, kan man sige, fine bliver 2 to, bare det vi vi kommer. Videre, ikke? Mm -hmm. at gå hen og råbe, hvis den bliver to 2, 2 år i den ITS italienske journalistlejr, og så bare hovere så groft, så du formodentlig ikke kan holde sommerferie i Italien de næste 15 år. <laughs> jeg tror, jeg vil prøve at få tryk den i en hvor der står aftalespil. Haha, <laughs> <laughs> <laughs> Men så skal jeg lige høre, at høre at til sidst, det er bare noget, som er gået meget, meget på. Ikke? Mm -hmm. Fordi øh, du har jo en et festfyrværkeri af positivitet. Mm -hmm. En mand, som på ingen måde ingen indebrændthed har, nemlig øh, Peter Rudbæk, som medkommentator. Og øh, må jeg høre, hvad snakker I om inden kampen? Vi snakker selvfølgelig om, hvad, hvad vi regner med, det kan blive for en kamp. det her. Hvad, hvad er opgaven for de to hold, der skal, der skal spille i aften? Hvad kan blive den positive overraskelse? Og, og, og hvad kan gå galt for holdene? Så vi, vi har sådan stort set snakket kampen igennem mulighederne inden før vi går på. Det er sådan vores faste, vores faste dagsritual, kan man sige. Linnigard er der mulighed for, at du ville kunne hælde noget i hans drink, så han bare blev bare en smule mere festlig? Altså, min opgave at være festlig, og det er jo, det er jo hans opgave at, at, at, at kommentere øh, klogt og analyserende på tingene. Så, øh, så det, det, det kan jeg ikke love, men altså, jeg har den her arbejdsfordeling med, at er det, det, at, at, at prøver, at jeg leverer. Lineker, jeg kan godt høre, jeg får ikke, jeg får ikke mulighed for at dig til at sige noget gremt med Peter Rudbeck. Det gør du ikke. Så gør vi det. Så gør vi en rigtig, rigtig god kamp, og øh, tusind tak, fordi vi vil være med, og held og lykke i aften. Tak for det, i måde. Tak. Her, der er det R.E.M. og Animal. Janet Jackson og All Night's Don't Stop, og så var det REM før det med Animal. Og øh, jeg bliver mere og mere spændt omkring øh, aftens- og fodboldskamp, ikke? Og øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg ved, jeg, altså, senere i programmet, der kan vi måske få hjælp, fordi i morges på øh, svensk P3, morgen P3, deres udgave af Godmorgen P3, der har de nemlig haft en konkurrence, hvor de har battlet Sverige og Danmark, ikke? Øh, hvor de har haft en norsk og en finsk dommer. Og udgangspunktet, eller hvad kan man sige, øh, enden på den quiz, det får vi øh, svar på. Og så har vi en lille overraskelse, hvor den svenske landstræner deltager i, det kan vi godt sige. Mm. Om et øjeblik, der skal vi i gang med Lokalmesteren. Øh, det er vores quiz, som kører i programmet hele sommeren og lokalmesteren er jo et hvad skal man sige et slags løb igennem det københavnske hvor man jo altså får stillet en hel masse valgmuligheder og så længe man bliver ved med at svare rigtigt så fortsætter man øh, mod titlen at blive lokalmester på fredag og hvis man svarer forkert blot en enkelt gang så ryger man altså ud. Og øh, vi kæmper jo om to billetter til Roskilde festivalen. Det gør vi nemlig. Og René, velkommen til programmet. Tak skal du have. René, du øh, gik jo øh, i hvert fald en stor del af vejen i går, ikke? Det, det er en, en Ja. ja, tak. Og om et øjeblik, der skal vi, efter vi har hørt et stykke musik, i gang med selve kvisen. Er du smånervøs? Ja, det er, det er, det er ham også jo ikke. Stadigvæk. Men i går fortalte du, at øh, du har syv børn. Ja, det har jeg. Og det har du stadigvæk også i dag, forhåbentlig. <laughs> er vi enige om det? Ja. Har der været krise i familien om, hvem der skulle have eller billetterne til Roskilde, hvis det er, du vinder dem? Nej, jeg tror nok, at øh, der er nogen, der begynder at lægge lidt pres på. Rene, om et øjeblik, der skal vi høre dig. Kan vi se, om, du kan gå hele vejen også i dag og gå videre, og måske gå hele vejen videre til fredag? Det vil vi. Det finder vi ud af om et øjeblik. Det finder vi ud af, når vi har hørt Pure og ikke dejligt dejligt genhører med nogen, det hedder Why Can I Be You? Rene, er du der stadigvæk? Det er jeg, ja. Det er godt. I går, da vi havde dig der igennem, der sad du, øh, stod du faktisk på laget øh, i din kasse i din lastbil? Ja. Og i dag der sidder du øh, inde i førehuset og... Øh, vi bliver nødt til at spørge, hvilket øh, køretøj er det? Hvad er, Hvilket fabrikat? Det er en Volvo. men kun en lille F6'er. Er det så noget med, at hvis man kører det der f 12er som jo så er, er pragtmaskinen inden for Volvo-lastbiler, men så er det lidt til grin, når man kører en F86'er? De kigger lidt ned på en. Det må jeg Det er jo kun en lille, man kan ikke kalde det næsten en varebil, ikke? Jo, det er jo det, nu siger du det selv. Det er lidt en skådeladsbil. Det er det, der er <laughs> René, har du sådan en typisk skilt i ruden, hvor der står bullerbassen eller et eller andet godt? Nej. Det er godt. Det er godt. absolut ikke. Jamen vil du være så vi venner igen. René, godt. vi skal jo i gang med kvissen, og i går der noget, du har fundet ud af, hvem vi troede øh, kunne blive et godt bud på en kommende overborgmester i København, når hvad hedder det øh, den gode øh, Jens Kramer Mikkelsen, han enten går af ved næste valg, eller måske før, det er vi jo ikke rigtig klar over endnu. Og nu skal du videre igennem byen, og Signe, hun vil guide dig igennem byen, du får nogle muligheder. Hvis du svarer forkert, så siger vi farvel, René, og så har vi en ny lytter igennem, som ligesom overtager din plads i stillingen. Og det Rene... ja, vi får se vi får se. René, vi står jo i H.C. og ja. øh, denne her øh, Ørstadspark, den er jo fyldt med byster og statuer. Men øh, du skal nu gætte, hvor mange øh, statuer og byster, tror du, der er. Er det A17 eller B23? Midten, så må der være 23. Er det dit endelige svar? Ja. Er du sikker? Ja, nu. Det var ligesom i går, der var i tvivl. Der holdt jeg på det rigtige. Men nu vil jeg så flytte mig, og så vil jeg sige 17 i stedet for. Er det dit endelige svar, René? Jeg har ikke kommet på, at mig. Ved du jeg skal holde mig til det, jeg starter med. 23. René? Ja. Er det dit svar? Det er mit svar. 23. Det er forkert. Det, det, det er simpelthen forkert. God velrenne. God og have det godt. Hej, hej, de mod. Hvad hedder det? Øh, ja, beh, altså, der er jo altså så åbenbart 17 byster og statuer i øh, i den her park, ikke? Ja. I går der prøvede vi jo altså også øh, at nå øh, Nara, den gode øh, Søren Pind eller den gode Søren Pind eller gode Renne. Øh, og der holdt han altså på at uh, Søren Pind var det ja. endelige svar. Men vi skulle have en ny der klar ved med det. Anne-Sophie. Anne-Sophie, velkommen til programmet. Tak. Hvor ringer du fra? Øh, Hillerød. Du ringer fra Hillerød, og du ja. mener du har lidt viden om København. Ja. Eller, eller jeg, har, jeg har fødselsdag i morgen, så jeg håber, det kan gå. Og så ved du noget om København, fordi du har fødselsdag i morgen. Ja. Det er godt, Anne-Sophie, det kommer til at gå dig godt i kinsen nu, Anne-Sophie, hvor mange øh, statuer er der i Ørstedsparken? Øh, 17. Hvor er det yeah. rigtigt, Anne-Sophie? Uh -huh. Anne-Sophie, når man er blevet træt af at se på statuer, så kan man øh, sætte sig hen på Ørstedsparkens café. Og så kan man bestille en iskaffe eller et glas hyldeblomstersaft. Eller en sandwich eller noget andet. Men hvad hedder caféen? Hedder caféen A, Flamingo? Eller hedder caféen B, Hacienda? Ja. Jeg tror, den hedder Hacienda. Var er det fantastisk. Tillykke, Anne-Sophie, det er rigtigt. Men udover statuerne og caféen Hacienda, så er park også kendt for noget andet. Er det A, natlige udflugtsmål for homoseksuelle, eller B, den årlige Gøjlerfestival? Øh, ja. Øh, A. Øh, og det er dit endelige svar. Åh, er det sådan en trick? Ah, så er det B. Er det så dit endelige svar, Anne-Sophie? Ja. Det var forkert. Ej. <laughs> det er desværre forkert, Anne-Sophie. Ej, hva? Ja, ja det er simpelthen natlige udflugtsmål for homoseksuelle. Ja, det fænger jeg også. Anne-Sophie, ha' det godt. Ja. Og, til oh. og rigtig god følelsedag og tillykke med det. Tak skal du have. Om et øjeblik der finder vi en ny lytter til quizzen efter smålignet. Prøv at høre, smukt det lyder i baggrunden med fuglefløjter? Ja. Og så Eva, og Jacobsen, øh, og Eva Jacobsen og Pernille Rosendal, hvor man giver Eva Jacobsen, en af vores uh, produktionsfolk, som står med noget velcro tape ved jeg vores uh, pavillon. Ja. Det er var svoren lige fra uh, Interpladen, deres debutalbum, og Stay Tonight. Ole, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du ringer oh. for Odense? Ja. Og, uh, jeg bor lige midt i Voldsmose. I Voldsmose? Ja. Og uh, er det så slemt, som de siger? Nej, kun om natten. Fra. Kun om natten. De er det, ja, der det er det også til her. Det er Kan du høre fuglene? Nej. Nej, det er vist også en Okay. <laughs> Ole, Ole. Når, nu du så ved så meget om uh, natten. Uh, natten, ved du så, hvad der er, der foregår herinde om natten i hos Om det er show eller om det er homoseksuelle? Eller homoseksuelle, der gøjler med hinanden. Det, det er det er er faktisk A. Meget du tror det svare, Værsgo, det nu fortsætter vi selve kvidsen. Værsgo. Ja, parken er altså populær både om natten og om dagen, og det skyldes blandt andet de flotte træer og buske og blomster. Men uh, nu kommer så spørgsmålet, hvad hedder gardeneren, der har ansvar for parken? Hedder han A. Måns Rydbjerg, eller B. Ove Yde? Han hedder Mogens. Det er desværre ikke rigtigt, Ole. Nej. Farvel. Farvel, Ole. Og hilse, Odense. <laughs> øhm, han hedder jo så Ove Yde. Det må, ja. han, jo, det må han jo så hedde hvis det andet var forkert, ikke? Jo, det og det er sige. faktisk... og vi, Der kan vi jo godt lige sende et respekt herfra ud til Ove, fordi det er jo faktisk ham, som, som, som ejer parken her, ikke? Som, øhm, hvad hedder det... Øhm, det er faktisk ham, der ejer parken, sådan så, at, at vi har fået lov til at være ham. Mm. Der er to spørgsmål tilbage. Det er sådan set det eneste, man skal kunne, øh, kunne kunne, for at kunne komme igennem til morgenen. Det er blive lokalmester i dag, og for at vinde P3-parken, som jo øh, vinderen vil få i dag. Vi har den næste lytter klar. Hvem er det? Hallo, det er Lisbeth. Hej Lisbeth. Hvor ringer du fra? Jeg er fra Randers. Du ringer fra Randers? Ja, jeg bor i Randers, men er i Aarhus lige nu. Okay, og du ja. ved noget om København? Jeg prøver. Det er godt. Du vil også have svaret yde, ikke? Ja. Der er to spørgsmål, som Signe nu vil stille dig. Hvis du svarer rigtigt på dem begge to, så går du videre i lokalmesteren til i morgen. Ja. Lisbeth, du går ud af porten i Ørstadsparkens nordøstlige hjørne, og så ja. befinder du dig snart på Israels Plads. Her er der dagligt et stort marked, men hvad sælger de? Sælger de A-tøj og smykker, eller sælger de B-frugt og grønt? De sælger B-frugt og grønt. Det er så rigtigt, Lisbeth. Hvis du så går videre over Israels Plads, så når du til Nørreport og metroen. Men hvilke farver har de to metrolinjer, som er på Nørreport station? Er de enten A, rød og blå, eller B, gul og grøn? Og nu skal du altså tænke dig om, hvis du svarer rigtigt på det her spørgsmål, vinder du på 3 og bliver den lokalmesteren for i dag? Ja. Rød og blå eller gul og grøn? Vi siger gul og grøn. Lisbeth? Ja. det er rigtigt. Tillukke. Ja. <laughs> altså, vi du husker, så at de jo M1 og M2 fra Metro 1 og Metro 2, fordi der kun er metro, to, metro, to metrolinjer i vores øh, fantastiske metrosystem i København, som jo dækker hele, hele København. Jeg synes ikke, du skal svine metroen til. Jeg synes, vi skal være glade for det metro, vi har. Sidst jeg kørte med metroen, ikke? og det kan jeg godt afsløre nu, der var der en, der sprang ud foran toget. Ja, men det er jo fordi, du altid kører rundt i bilen. Der var ikke en, der sprang ud foran min bil. Det var jo en, der sprang ud foran metroen Ja, men det er, fordi du ikke nok metro. Nå. Rører. Lisbeth, Lisbeth. du har vundet ja. en P3-pakke, som er en compilation med ugens og en P3-t-shirt og en p 3 Det var tak. Og så ikke mindst i morgen, Lisbeth, så ringer vi dig op igen på nogenlunde samme tidspunkt. Og øh, hvis du går hele vejen til fredag eftermiddag, ja. så er det dig, der skal afsted sted på Roskilde Festival. Ja. Kan du have det godt? Lige prøver. Ja, lige stand, Så snart jeg snakket ved i morgen. Hej. Ja. Du kan spille mere lokalmester på vores hjemmeside, der er det k fransk, Der kan du nemlig deltage i en lille internetquiz omkring København. Okay. Oh, sjovt nok. Her er der et prins om Her var det Olle og deres nord. You're Not Alone. Det bliver nødt til at handle lidt mere om fodboldscene, Og selvom at der ja, er mange timer til kampen efterhånden, ikke? Så sker der jo altså det, at spændingen tager til. Mavekramperne bliver værre og værre. Og man kan også se det på folk, som kommer ind i parken her. Flere og flere kommer i fodboldtøj. Det er rød-hvide stribet alt sko. Det er fodboldtrøjer og en hvid øh, sommerbukse. På alle måder er det altså... Øh, man kan se, at det er virkelig noget, der betyder noget. Ja. Og selv sådan en som dig, ikke? Ja. Som måske... Som jo ikke. også har taget rød-hvide tøj på i dag. Drødhvide øh, trusser måde, måske, ja. eller ja, det er lige meget, det skal, det skal vi så komme ind på nu, vel? Du vil også blive grebet af feberen, hvis vi går videre i aften ikke? Hvis vi vinder, eller den bliver det her famøse 2-2 uger overgjort, ikke? Så går Danmark i fodbold ekstase bare venst. Det er jeg ikke i tvivl om. Og øh, vores webmand, øh, web Jens, han har simpelthen på vores hjemmeside lagt en, øh, en afstemning op. Det vi kalder en lille quick poll, en lille undersøgelse, vi gerne vil lave. For hvad tror du, resultatet bliver? Bliver det Danmark vinder, Sverige vinder? Bliver det uafgjort 0-0, eller bliver det uafgjort 2-2? Og så kan du også bare krydse, bare Italien ryger hjem, og den øh, sætter vi så et kryds i nu. Fuck dig, Torsi, sådan der, så er Italien altså på vej hjem fra EM, hvis det, det skulle stå til os, eller til mig, sige. Det men, synes du også, ikke? Jo, jo, men jeg synes jo meget rigtigt, som ham, den søde Henrik, vi havde igennem før. Ja, Lenniker. Øh, jeg synes, der, det vil være rigtig skægt, hvis det var, at det 2-2, så der ligesom kom lidt gang i den, og vi ligesom, øh, Italien kunne blive rigtig hissig. Det ville jeg da selv synes var meget sjovt. Jeg tror faktisk, at Italien har en anden forbandelse, når det drejer sig om Danmark, fordi under VM i Sydkorea, ikke? Japan i Sydkorea, da der, der ja. sidst var VM, ikke? Der var det jo øh, Jens Larsen, øh, måske en af Danmarks dårligste lignedommere nogensinde, men det er så ligegyldigt, han var manden, der var skyld i, at Italien røg hjem. Jeg mener, så vidt jeg husker, så var det med to eller tre op, øh, forkerte offside-afgørelser, som gik mod Italien, så de tabte kampen, hvilket betød, at øh, de ikke røg videre til VM. Og nu, øh, hvis det er, at vi spiller 2-2 mod Sverige, så er vi i hvert fald en del af skyld for, at Italien havde ikke ryger videre her. Og jeg tror så heller ikke, at jeg skal til Italien de næste 18 sommer. Det kan jeg godt høre, at der begynder at varme lidt for meget og vi <laughs> Er det ikke også noget med, de, de har noget med magfjern, ikke? Er det ikke noget med, jo der skal på, hvad man Italien, siger? Ja. Ved du hvad? Jeg, jeg er bare... ikke sikker på, at den italienske, de italienske mafia de kan forstå dansk radio. Så jeg tror du skal fortsætte med din... Uh... Nu kommer der allerede nogen, jeg skal nok have sætte noget musik på. Her er det The Streets. At grand don't come for free, det er titlen på The Streets nyeste album. Og det er det deres første single fra, der hedder Feds, but you know it. Lige om lidt skal vi heldigvis snakke om noget andet end fodbold. Bare lige for et kort væk. Ja, det er noget, du kan relatere ja. til. Det er som mad. Ja, det er som mad. Det er noget, det jeg kan interessere mig for. Og vi får simpelthen besøg af en kok, som ø, jeg har aldrig har nogensinde spist hans mad, men ø, jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt tænke mig at prøve det. Han ø, hedder Paul Cunningham, og han har en ø, restaurant inde i Tivoli, der hedder The Pauls. Rent faktisk en restaurant, som ø, er en af de eneste restauranter, sådan, som vi lige husker, det får vi nok svar på om lidt, som har det, der en Michelin-stjerne. Mm -hmm. øhm, og det er jo noget med, at så er det svinehammerne godt, hvis ja. det er, at man har sådan en stjerne. Og øh, det, som jeg som regel synes, når man er på, på hvad kan man sige, dyne, dyre, fine restauranter, ikke? Mm. det er som man får en fraseret svinekæbe med 800 forskellige rødfrugter. Og så er det, man siger, hvorfor skal jeg da betale 850 kroner for det? Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke med Paul om. I det, han er altså er en af de mest succesfulde kokke, succesrige, bare noget med succes og kok, det er det, han i virkeligheden er i ja. Danmark. Ikke? Og så kan man også sige, at, jeg synes også, at det bliver sjovt at få at vide af ham, hvad er det, som han vil betegne som noget af det mest uh, trendy mad, man ligesom uh, kan spise. Og årsagen til, at han simpelthen kommer i studiet, det er, fordi vi er i København, og København er måske det sted i landet, hvor der er fleste af de her, hvad kan man sige, trendy restauranter Vi kan kalde indslaget en eins Det vil vi ikke være helt forkert at kalde Eller det Eller lokale vel? specialiteter måske Og derfor glæder jeg mig ekstremt meget til vi kommer til Skanderborg Og hører hvad ejens er der Men i hvert fald så vil vi starte det indslag om et øjeblik Det vil vi blandt andet gøre efter er Frem til dem er her Danske Læg T.C.S.S. og All Day Night I Dream About Sex er før det er den spain, den spain, i den spæn, den spæn, der Is This Love. Om et øjeblik skal det altså handle om lokale specialiteter. Det er efter her med Line Pedersen klar i Radiohuset. Klokken er 11. Vi Fra Københavns Centrum. De sprøde heste. Det Hele er ugen. Live i Ørstedskamp. De sprøde heste. Kan vi ikke få det på Tom Snadvik? Og Anders Breinhold er... Du er bare misundelig over, at du ikke selv har sådan en. Sprøde lige. heste. Sådan. Det sprøde var altså, heste. Det var det, vi skulle se ind og sige ja. noget. Det er jeg bare ikke lige helt for noget af de der jingler nu. Velkommen til den sidste time af tirsdagens De Sprøde Heste, som mm. sagt direkte fra København. Og øh, som vi varmede op til før, så øh, vi vi godt lave et indslag for de forskellige steder. De er faktisk super forskellige steder, vi skal have rundt omkring i landet, som handler om lokale specialiteter. Og København må vel sige at være øh, en af, af, af de eneste byer, måske også sammen med Aarhus, som øh, har et kulinarisk liv, som er lidt ud over det sædvanlige. Og øh, her i København, der har vi jo blandt andet Tivoli og ind i Tivoli er rykket flere øh, af de lidt mere trendy restauranter. Og Paul Koningham, velkommen til programmet. Du er en af dem, som har en restaurant i Tivoli. Ja, det er det. Ja. det, det. Restauranten, den hedder The Paul, og øhm, du har modtaget det, der hedder en stjerne fra øh, Michelin-guiden, eller du har en stjerne i Michelin-guiden, plus også, at det var dig, som øh, lavede mad til prins Henriks 70-års fødselsdag øh, fra et siden. Er det rigtigt? Ja det, det, ja, det var sandt nok. Sandt nok. Masser af forberedelser øh, lige pludselig, der var overstået i cirka halv en time. Så, så det var sgu, sgu skabt noget. Hvor mange kuverter uh, lavet i den aften? 420. Hold hold. Og hvor lang tid tager det at lave det? Flere dage. <laughs> flere dage. Det var, mm. det var faktisk tre eller 4 dage, da vi begyndte at, at, at lave de forskellige ting. Det tingene smager bedre, hvis man laver dem i forvejen. Det er ligesom i grødret, mm. Det smager bedre selvfølgelig resten mm. dagen efter. Poul, fortæl mig lige, prøv at forklare mig, hvad sådan en Michelin-stjerne er. Ja, uh, Michelin-stjerne Mi -mi -mi Michelin er som et guide, det udkommer først i 1900. And, uh, det var bare som et guide, hvor, hvor man kunne få det at vide, hvor man skal stoppe, man, hvor man skal spise, hvor man skal overnatte. Men uh, lige pludselig de begyndte det at, at, at bedømme de forskellige restauranter, uh, skal de have et stjerne, eller to stjerner eller tre stjerner. So, so, så det. det er det. er lidt mere bare som en medguide. Mm. Og øh, det højeste, det er, er, er, er så tre stjerner? Tre stjerner, ja. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, hvordan får man sådan en stjerne her? Man snakker rigtig, rigtig, rigtig godt med det. Nej, det er godt. Det er man laver bare god mad. Det er, som det er, det er først og fremmest den første Michelin-stjerne, og den anden stjerne er, er, er bare mad. Det er det, det er det, der drejer sig om. Så kommer det ind, og det kommer ind flere gange om året. og de bedømmer, uh, hvad for nogle niveau, det man er sat på. Man kan kun få selvfølgelig en, en til start med, og en, en to, og en, en tre hver efter. Men tre er lidt mere som den, den grandiose, den, den her store uh, um, sylbestik og, og guldmedaljer og, og, og de forskellige rinder. You know. Ikke du. det du, men, uh, men uh, den første stjerne det, det, det handler mere, mere og mindre om mad. Hvis det, hvis det kommer hver gang, og I ligger på det samme niveau, det, det er så meget, mere vigtigt, at man ligger på det samme niveau hver gang, det kommer. Så. Nu er det ikke nogen hemmelighed, det sikkert har en ret stor betydning for, hvor mange kunder man får, at man har en Michelin-stjerne. Hvordan uh, vidste du da, de var der og prøvede at spise maden, eller hvordan? Ej, det de er lidt som... Man, man kan, yeah, det er, er det skæg, skæg og blå briller? De kommer med... Nej, øh, vi ser meget hemmelige ud. Øh. Jamen, det er som en eller anden, uh, en, en anden englænder, eller, eller, eller som et belgær eller en fransk mand, der ringer flere måneder i forvejen. Uh, det er lidt underligt at sige, okay, uh, I would like a table for one person. Åh, uh, oh, <laughs> er du <det> fra Michelin? <laughs> men, uh, men man er bare heldig, det, det, det er nogle gange, man kan, man kan opdage, at uh, man får som en speciel gas. Man kan, uh, det, det er ligesom at spise i Danmark, hvis, uh, hvis herr Frank skal gå ud og spise. Han har forskellige pseudonym, uh, uh, uh, uh, som alias navnet, uh, det, det, det, det han bruger sådan Og jeg vil lige sige, at Søren Frank han er madanmælder på uh, tiden <laughs> og vinanmelder også. Og er en forholdsvis hård hund inden for det felt Det må man sige. Paul, det jeg sige. Kan mig at vide, hvis det var, at du var klar over det, så ville man jo også stå uh, og have rystende, ja, dår, rigtig dårlig mave, hvis man vidste, de var der. Nej, selvfølgelig. Jeg står bare der, med, som en kæmpe spand med flere, flere kilo af kaviar i en uh, to, to kasse kold champagne så selvfølgelig vi aflevere det først og det er derfor jeg har fået mislingstjerne ja. det er klart at man skal, man skal smøre dem <laughs> ja. godt inde. om et øjeblik der skal vi snakke videre om det man kan kalde ø, trendy mad for jeg kan forstå at der er inden for madkunst at man begynder at lave mad ud af skum skum og gelé og varm chiffon og alt muligt mærkeligt tingene det kommer op fra Spanien så. det glæder vi os til at høre mere om, om et øjeblik det er, det er den officielle sang til uh, Europamesterskaberne i fodbold i Portugal i øjeblikket. Det er kanadiske og, og halv portugisiske Nelly Furtado med vores Vi har altså besøg af Paul Cunningham, som altså har en restaurant i byen, som har en af de her famøse øh, Michelin-stjerner. Og det er et stemplet kvalitetsstempel på, at det er et super godt sted. Men inden vi går videre, skal jeg synes også lige, at vi skal være det stille på hør. Ja, det kan man høre, regnen, regnen ja. vælter i øjeblikket ned over Ørstedsparken, hvor vi sidder og sender. Men det skal ikke holde tilbage, fordi vi sidder altså i overdække. Paul, øh, Paul, Paul, kan man sige, at der er decideret trend inden for mad? Kan man sige, at der er noget mad, der er moderne? Jamen det er, det er noget, der følger. Det, det, det er det, fransk, man har gjort i mange år, øh, som ja, flere milliarder år. Uh, de, de laver deres Coco de laver deres Buf Bourguignon og deres Creme Caramel. Men det er bare så trendy. And, uh, and, men, men nu der er kommet som kommet som en ny bølge fra Spanien faktisk, Port äh, Portugal og, og Spanien, så det så er meget som endnu til at lave tapas. Og tapas er jo små, små, små retter, ikke? Ja. Mange små retter. Ja, mange små retter. Man kan godt lave dem på okay. forskellige niveauer, så det kan godt være, bare være som en eller anden lille dåse med dåseansiose uh, på en stykke brød. Eller selvfølgelig, man kan godt begynde at, at lege med hummer og trøfle mm. og kaviar og, og lave som tapas på den måde. Tapas er bare som en lille måltid. Det vil Så. sige, at man kan er det mest hippe, man kan spise i øjeblikket, eller hvordan? Jo, det er det, jeg går ud fra. Det, det er, som vi fik som, i København i en stykke tid siden, som den sushi-bølge. Uh, sushi men uh, det er ikke rigtigt som, som helt hot. Uh, sushi er kanonen som en dejlig ting, men uh, det, det, man, man er slet ikke på det samme niveau som, som London eller Milano eller alle, alle der med den her sushi-bølge. Undskyld, jeg spørger, men sushi er vel bare rå fisk oven på noget ris i virkeligheden? Svær er det vel ikke? Hvor, hvor, hvor trendy er det på? Jamen, jeg ved ikke, hvad trender det er. Det er meget sundt. En, en, en, en sundhed er, er meget trendy. Jeg sidder her som en lille halv ja, overvægtig, uh, uh, langhovede... Uh, yeah, uh, kok. Kok. <laughs> kok lige nu. Men uh, jeg elsker sushi, ligesom den næste mand. Men, men, uh, men jeg, synes, jeg, jeg synes, det er lækkert. Men uh, tapas er lidt mere... Vi, vi, vi kan godt tapas i Danmark, for vi har den her syltede fisk uh, mm. aktige, uh, mm. uh, uh, ting. Vi har den her, de forskellige egensrætter. Men bare, bare de serveret som små mængde. Så der. Nu kan så, det, man, så kan man kalde dem tarpers. Okay, Nu kan man sige, at inden for øh, for eksempel ikke, der er det sådan, at hver gang vi dalt så sugen som er ham, der er den engelske ligesom, uh, hotshot-frisør, hver gang er han klipper en frisør så går der meget ja. kort tid, og så er det moderne, jo. ligesom i Speckham fra Nyt ja. år, så får alle også nytår. Findes der også sådan et orakel inden for mad? Jamen det er, det er, det er selvfølgelig det er den sidste par år, det her værre, som er fører ned på et meget berømt, meget kendt restaurant efterhånden, uh, Albuli, uh, som to, to til nord for Barcelona, uh, hvor, hvor de laver de nye mad, ja, hvis man kan kalde det nye mad, øh, de opfinder en ny måde at, at servere mad på. Nye okay. teknikker og, og, og nye som Og hvad kan det for eksempel være, en ny, en ny mad dernedefra? fra? Ja, som vi lige snakker om. Den her luftagtige ting, uh, hvor de serverer luft. Uh, okay. uh, um, han har noget, der hedder luft. Det er ren presset gulerøddesaft saft, proppet op i som et sjovt uh, ligesom et uh, sprød. Men uh, så serverer man der. Så så, så så serverer man guller og <laughs> Og nu ser Anders Breynholt helt rynket i ansigtet. Jamen, jeg startede med at sige, at det er en slag, Altså, I, på et tidspunkt, Paul, ikke? Der var I kokke der. er ja, Vi er så trendy der, ikke? Og I startede med at lave, så vi har grisekæber, svinekæber, ikke? Som er fraseret, eller hvad det hedder, og rødfrugter. Allerede der, der burde man have sagt, nu stopper det, ikke? Men så begynder jeg simpelthen at proppe luft i maden. Altså, kan man smage det? Er det bare... Er det kajsernes nye klæder? Nej, nej men det er ikke så meget kajsernes nye klæder. Det, det, det er lidt mere som, det er nye teknikker og nye fremgangsmåder. Det er meningen, der, der skal være spændende at spise det. det friendly. men, men, men, men, men selvfølgelig, det kommer ikke bare derned og får en tre menu. Men det første ret, det er bare gylderød luft. Nej, nej, nej. Velbekomme. Men selvfølgelig, du sidder der, og du de spiser. Øh, det kan godt være emnet, det kan godt være som 28, 29, 30 forskellige retter. Så en lille ret imellem. Og har du smagt det? Ja, ja, ja smager det ja, ja. Jeg smager gulvåret. Det spilder mig gulvåret af luft. <laughs> at det, her, det, er, det er nærmest kokken for mobbetjøret. Ja. Vi snakker videre om et øjeblik, fordi så skal du også give nogle fif til, hvordan at man i virkeligheden kan prøve at lave nogle af de her nye og trendy, eller i hvert fald bare gode, og nye spændende retter, hvordan man kan lave det hjemme hos sig selv. Et nummer, som jeg er... Det er usandsynligt vild med, og jeg er faktisk mm. rigtig ked af, at de kommer og spiller på nogle danske festivaler. Det er Snow Patrol, og nummeret hedder Runner 40 i Room 5 med Make Love. Se mig, Paul, nu er der ikke nogen tvivl om, at luft er meget smart at putte i maden. Ikke? <laughs> ja. hvad, kan man, hvad kan man få med luft i på din restaurant? Um, vi har lidt som, som, som en lille jordbærsalat, hvor jordbær det vil tilsmakke med eddike. Um, for jordbær lige, lige nu det er ikke lige så sød, som uh, det, det vil være om 14 dage så har vi tidsmagt den her lille salat med kan du vi lavede sidste år. Uh, så dækker vi den her jordbærsalat med, uh, ja, som, som Jamen, folk kalder det skum, men uh, i, i mit verden, det hedder foam. For, for, for, ja, for skum, hvad jeg kommer fra, det er en helt anden ting. Okay. Skum. Det, okay. det, det, det, det, det er nemlig, der siger for mig Liverpool og Manchester United okay. og forskellige ting, sådan. Okay. Så snakker vi fodbold. Uh, uh, uh, tak, <laughs> Så den her foam eller den her skum er lavet som, som et base af mælk og, og mandler. Så er lige kokker sammen, med lidt sukker, sæt med gelatine og proppet op i som et smart chiffonflas, ligesom et uh, flydskomstbrøst. Så man får den her mandelfoam, eller mandelskum. Så det vil sige, at du skal være jordbær med, med mælkeskum? til med vanilier. Han yeah. <laughs> uh, um, Det vil sige, at man spiser, wow. drikker ikke mælk i, i restauranten The Paul, men spiser mælk. Man spiser, mælk. Man spiser simpelthen mælk. Det, det er bare et, et, et sjovt ting at gøre. Det synes jeg også er nemt, nemt lige lidt fift til, hvordan man kan være trendy. Vi, man vi kan... skal provokere... Nej, ja. det er nemmeste måde at være trendy. Ja. Tag en flaske kokkio. Ja. Varm en lille smule den kokkio. kokkjøv. det. Med kokkjø. Der kom et par, par blad gelatine ned i det. Så sætter det der op i som et uh, chiffonflask med resten af kokkio selvfølgelig. Ryste en par gange. Han indserverer det. Det er verdens hurtigste chokolademus. Den smager fantastisk. Den smager fantastisk. Den smager kokjo. er fantastisk. Det er en ting. Og, chal <laughs> og chalatine, det er altså dansk husplast. Ja, husplast. Hus ja, husplast. Oh, yeah, det gør yeah, ikke noget. Yeah. Nå, men det synes jeg, Sima, inden du går, kan vi så ikke lige få dig til at skrive opskriften jo, øh, på præcis, hvordan så, man laver så, det? Jo, Så får I uh, kokjomus. Det synes jeg er glad for. Det er Altså, du har muligheden for at lave din egen øh, chokolademus ud af kokjomæl og også tiltælle den lidt luft. Paul, nu når du snakker fodbold, ikke? Så kunne jeg jo godt tænke mig at vide, du er jo ekstremt glad efter gårsdagens resultat efter Englands kampen Rooney! Rooney! Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad, byder, hvad er de bud på aftenskampen Danmark-Sverige? Jamen, det skal jeg ikke begynde at bedømme om. Danmark, det spiller fodbold, skal jeg? Skal vi begynde at snakke om det? Øh, nu er der så godt nok 14 dage ventetid på din restaurant, men det kan være, den falder lidt, hvis du fortsætter nu. Hold et resultat på i aften? Et uh, resultat i aften? Uh, forhåbentlig uh, ja, i 2-2. Conner, du er sød, tusind, tak fordi, tusind tak for besøget. Tusind tak, fordi du kom. Og lidt senere på hjemmesiden drtk Frisk, der vil opskriften ligge på, øhm, på kokjo-chukohademus. Her så er det Nerds og She Wants to Move. Nerds spiller også på Roskilde Festivalen. Nerd, det står for No One Ever Really Dies, så vidt jeg husker. Og nummeret, af det hedder She Wants to Move. En lille sjov anekdote, jeg synes lige, vi skal hænge op her nu, inden uh, Paul, han helt forlader Ørstedsparken. Det er, at da Paul for to uger siden skulle lave mad til Prins Henriks, uh, fødselsdag, der var alle de her mange, mange hundrede fine gæster uh, inde og spise på hans restaurant, så hedder restauranten jo normalt Øh, Paul. Men øh, fordi at det jo bare prins Henrik Sjøsnesdag, eller prins Henri, så øh, havde Tivoli besluttet, at det skulle jo være fransk. Så øh, restaurant hed dagens anledning Le Paul. Le Paul. Le Paul. for det ligesom skulle være lidt, øh, lidt fransk, ikke? Yes. Det synes jeg var skægt. Lidt senere så kommer opskriften altså på den her kokjo-chokolademus med luft op på hjemmesiden dr.dk-fransk. Og øh, jeg ved det godt, at vi har også fået nogle mails ind på fransk de hvor folk skriver, nu skal det ikke handle mere om fodbold. Og øh, det kommer det jo øh, desværre nok lidt til, men selv for fodboldhedere, så vil de blive glade for det næste indslag. For om et øjeblik, der stiller vi øh, via telefon om til øh, vores kollegaer på Svensk P3. Det er nemlig sådan, at øh, de i morges har haft en quiz mellem Sverige og Danmark i deres show med en norsk og en finsk kommentator. Det skal vi snakke med Patrick Ernstom, som er en af værterne på Godmorgen p og egentlig mm. så vil jeg også høre udfaldet. Og så skal vi høre, om vi kan lave en med, med, med Sverige, om de kan prøve at pushe på oppe i Sverige, om, øh, om, om vi kan lave noget med dem. Og så har vi altså også en lille landsholdsoverraskelse fra Tony Scott, som i dag sprunget ud som sportsrapporter. Han har nemlig sidste nyt fra den svenske, en af de svenske landsholdstrænere. Her er det det med Something Goods. Her var det Junker og deres nummer Månsak og før var det D.A.D. Something Good. Vi sidder her i Ørstadsparken, og de sprøde heste og sender radio for dig. Og nu er der nyt fra fodboldfronten igen. Det er der nemlig, fordi jeg vil meget gerne sige uh, god formiddag til dig, Præsik Ernst. Ja, Godmorgen, eller god formiddag. Ja, god formiddag. God formiddag. Du er også måske godnat, fordi du er nemlig vært på uh, morgenpasset, som er et uh, svensk Petres. 3s Godmorgen 3 Er det ikke Precis. rigtigt? Exakt. Og uh, Patrick, her til morgen, der havde I en... Uh, I sender jo fra uh, formalmø, så det er jo faktisk ikke særlig langt væk fra. I sender nemlig formalmø sommeren over, så vidt jeg har forstået. Er det ikke rigtigt? Ja, yeah, vi er naboer. Ja, vi er nemlig naboer. Yeah. Men tager dig broen og kig forbi, så kan vi se fodbold i aften. Præcis. jeg skal hem og sove nu, inden matchen jeg her nu. Fordi Patrick, i morges i, uh, i svensk... I, i, i morgenpasset-programmet, der ja. uh, havde I en quiz. Præcis. Vi tænkte, at vi skulle tage reda på en gang for alle inden matchen. Hvilke er bedst? Sverige eller Danmark. Og I havde en, Norge, en, en dommer fra Norge og Finland. Og prøv at fortælle, hvad, hvad uh, kvisten-tævlingen ud på? Ja, det var, var fyra delmoment, så at det kunne blive uh, oavgjort, då, så at båda kunne gå videre. Og da havde vi først det nationalsogge. Mm -hmm. eh, det er et yndigt land, ja. mot du gamle, du fria. Mm. <laughs> eh, sen så havde vi mat. Det var eh, rødpulsigt ja. eh, mot eh, bruna bøner. Vet du oh. det Ja, der var ja. Danmark, ikke? Ja, och sen så var det också bästa jur vilket land som hade den bästa juridiskon Så det var i e type mot Aqua. Och vem vann där, kunde jag gått tvinga mig Vem vann tävlingen där? Uh, just i juridiskon. Ja. ja Nej, den var, den var Danmark. Ja, det, är, ja, det var, var Danmark. Det, det är jag glad för <laughs> <laughs> Och sen så var det också den svenska kontra den danska mentalitet. Mm -hmm. uh, och resultatet. Ja, både både, både og finskan har det 2, 2. Så det vil sige, at, også, at det var der ude så Det var at... præcist det opgjorde resultatet som italienerne er reddet for. Åh men det var uh, rigtig dejligt Jeg tror, at vi både går videre fra det her. Jamen, tak, Patrick. Så, hvis det er et tegn, så tager vi det tegn og siger ja tak. Den bliver 2-2. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi normalt er det jo sådan at Danmark og Norge holder sammen imod Sverige. Jamen, hvorfor du? Øh, det kan vi tage på et andet tidspunkt. Ja, okay. men, men vi bliver nødt til at ændre den nu, fordi at nu er ham der Drillo Olsen der, ikke? Mm -hmm. Han er jo begyndt at have Danmark inden for de sidste års tid. Så okay. kunne, kunne vi lave, at nu hedder den altså Sverige, Danmark mod Norge for altid? S S S Sverige og Norge mod Danmark? Nej, nej, nej, nej. <laughs> Sverige og Danmark mod Norge. Ja, ja, jo, jo, Jeg er med. Jamen, det er godt. Det glædes. Ja. Borg, vi kunne videre. Så med på alt. Ja, tak. Patrick, jeg skal lige høre... Øh, Hvordan er stemningen i Sverige Er den lige så euforisk, som den er ved at, at blive her i, i Danmark? Ja, altså alle er virkelig på, altså alle prater om det hele tiden. Uh, vi pratet det næsten uten om det i tre og en halv time i morse om fodboldsmatchen, og det er ah, det, det, det, det er virkelig hæt. Det er det, det, det, det som, som, som er på allers uh, lappe just nu. Mm. Og Patrick, helt ærligt, helt ærligt, ja. er svenskerne interesserede i at Danmark går videre, eller er man ligeglad og bare tænker bare, bare vi, i Sverige går videre? Altså, jeg mener, Sverige er jo vigtigt, så klart. Fast jeg tror faktisk, jeg tror nogensinde, at de fleste skulle ønske Danmark og Sverige videre. Det tror jeg faktisk. Okay. Det er vi glæde for. Patrick, nu jeg spiller du... Jeg må ikke sige noget andet, dansk <laughs> Nej, <laughs> det ville være meget dumt. Ja. Så kommer du i hvert fald ikke over broen. Patrick, jeg skal lige høre, eller vi skal bede dig om at blive hængende. Mm? Fordi vi har faktisk sidste nyt fra den svenske EM-lejre. Oho! Hvor at vi kan afsløre, at den svenske, en af de to svenske landstrænere, nemlig Lars Erbæk, han også er interesseret i, at den bliver 2-2. Ah, okay. Bliv hængende. Ja. Det er lige efter U2 og Beautiful Day. U2 og It's a Beautiful Day. Du lytter til de sprøde Heste på p direkte fra Ørstedsparken i København. Og Patrick Ernst, du er stadig med os. Ja. Yeah. Ja, og jeg er jo, må jeg sige, rigtig glad for resultatet af jeres quiz i morges. 2-2. <laughs> 2-2, nemlig. Mm. Og vi er enige om, at den var ikke fingeret, den var ikke, der var ikke noget fusk med i spillet, vel? den? Indtil vi er notbord Ingen fosk Patrick, hør her. Vi har haft kontakt. Vi har haft vores helt egen sportsrapporter i den svenske lejr i Portugal. Okay. Og øh, hvis du vil bringe det her videre til, videre, øh, øh, til dine svenske journalister, yeah. kollegaer, så vil det her være en afsløring. Okay. Og de italienske sportsjournalister og italienske fans yeah. bør nok ikke lytte med nu. Mine damer og herrer, helt specielt i de sprøde heste, en stor fodboldafsløring ved Tony Scott. For pressemødet. Og der har vi den, den svenske landstræner Lars Lagerbæk. Lars, prøv at komme herover, hvad det hedder. Øhm, har du set de danske kampe? Så du, da vi, vi nakkede Bulgarien. Jeg har bara sett en del af første halvlek i går, men ser man Italien-match, så tycker jeg at Danmark spiller väldigt, väldigt bra. Jeg havde ikke forventet om andet, for jeg tycker, at ni har et väldigt bra landslag. Og... Selvfølgelig, selvfølgelig havde du ikke forventet, Anne. Vi, vi er jo ret gode, men det er jo også... Øh... Er det sådan, at, at, at vi er en smule undervurderede kan skandinavere ude i Europa? Jeg har altid sagt det, at øh, jeg tycker ofte, at de här nordiske länderna er lidt underskattet ut i Europa. Og... Ja, ja, Lars, men der har været meget snak om det. Kan vi lave en, en lille deal? Ja, jeg kender jo det, eftersom jeg tycker, vi har et väldigt bra samarbejde mellem de nordiske fodboldsforbundene og så kender man jo lidt ekstra. Man kender många människor, mange mennesker, til eksempel i Danmark, va? så at, øh... Så du er med på, at vi i aften for eksempel spiller 2-2? Ja, har jeg altså, jeg har ikke no imod som vi spiller uavgjort for det første, derfor at der går vi videre. Og... Jeg kan lige høre dig, Lars. Det der mål, som ham der slat, han der Slatern skårede den anden dag, det var, det var rent heldbart, ikke? Ja, selvklart. Og slateren, han er lidt en forkælet møgeunge. Ja. Hvis vi nu siger, at den står 2-2, og der er 5 minutter tilbage, og Henke, han er helt fri foran kassen, så siger du til ham, han skal skyde forbi med vilje. Ja, det er en bra fråga. Tak, tak. Jeg ved godt, det er et godt spørgsmål. Køder du svar på det? Nå, okay. Men altså, vi skal jo have to mål i aften, og så tænker jeg, Lige måske vi måske kunne aftale, hvem der scorer. Ja, jeg er altid imponeret, når jeg ser Danmark af Jundahl Thomassen. Jeg tycker, han er en uh, del af våran Henrik Larsson, tykker jeg. Vældig allround, väldigt skikkelig. Kan spille på flere positioner, jobber hårdt for laget. Ja, okay, nu tror jeg nok, at Jon han er lidt bedre end Henke. Ja, uh, det er okay, han scorede det en mål. Uh, kan vi så ikke få lov til, at det er Ebbe, der scorer det andet? Fordi han har han frygtelig meget brug for, for lidt selvtillid. Nej. Oh, hvem må så score? Gravesen. Ja, Rå på, så siger vi det. Altså, 2-2, og, og vi, vi har mål fra, fra Jon og fra, fra Grave. Hvor er det en afsløjende? Ja, selvklart. Godt så. Patrick? Ja? Det var vel det, vi kan kalde en journalistisk afsløring. Ja, men det er, det er så typisk, det er danskere og lurer os, takkens lættrogne svensker til noget sånt her. Nej, men altså, det er jo, det er jo helt færre en square uh, kommentar fra jeres <laughs> landstræner. Ja, ja det tror jeg, men han er jo så snell, Lars Lagerberg. Han går jo mere på hvad som helst. Jeg er ikke sikker, at han forstod, hvad han frågade om henne. Så, <laughs> så uh, uh, fy på jer. Patrick, jeg ja. håber, at øh, vi kan øh, snakke sve i morgen, og vi kan sige godt, så vi virk to videre til kvartfinalerne. Absolut. Ha, ha' en rigtig, rigtig bråkamp. kamp. Må jeg spørge jeg mig. Det så hej så Hej, hej. Sådan der, så er det altså slået fast også for det svenske landshold, at det bliver to, to i aften. Så blev det den sommer øh, ind over København, imens vi hørte Manning Street Preachers og Design for Life og Danske Tiger Baby med Chinese Heritage. Fordi regnen står ned i lårfede ekstreme stråler i øjeblikket. Så øh, god fornøjelse til dem, der skal, hvis det fortsætter sådan her resten af dagen, dem, der skal, øh, til storskærmsarrangement og til fodbold. Ja, yeah. men de sprøde heste er ved at være slut for i dag, men i morgen så håber vi jo på meget bedre vejr, fordi i morgen er det Sankt Hans aften, og øh, jeg kan også håbe på, at vi også får det Sankt Hans i morgen. Det, i er ikke, det er næsten ikke i tvivl om, at, at de kunne godt være noget med taler, og måske også med et bål. Så tror jeg også, at vi prøver at få fat i øh, vores gode ven Anders og Spor, Peter Lund Madsen og hører der om, om lokale ledelser i København. Øh, men Anders, det jeg glæder mig allermest til, ja. det er, hvis nu, at det er, at Danmark taber fodboldkampen i aften, ikke? Ja. er det så slut med fodbold? Ja, Hvad for Danmarks vedkommende er det i hvert fald. Det er faktisk være meget rart, ikke? Så er det slut, så behøver vi ikke snakke om alt det der fodbold i morgen, så kan vi snakke om Sankt Hans Bål og Blomster og sådan nogle hyggelige pige-ting. Ja, tak for det, Sine. Det var så Signe Linkvist, som... Øh også med på programmet i morgen. Husk vores hjemmeside, den hedder DRTK-French, og der kan du gå ind og se øh, blandt andet en opskrift lidt senere, som øh, dagens Cockball Cunningham gav os på kokio chokolademus med luft. Vi siger tak hele holdet, og husk at lytte med igen i eftermiddag, når der er monkey business live for regnvejret, og med øjeblikket lige ved Løstegård her, så er jeg også med på treenhederne kl. 12.